Книги Хронік Перша книга – Хронік Розділ – перший Адам, Сет, Енос, Кенан, Магаліел, Яред, Енох, Матусаїл, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет Сини Яфета – Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини Гомера – Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини Явана – Еліша, Таршіш, Кітім та Доданім. Сини Хама, Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан, Сини Куша, Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха, Сини Раеми, Шева та Дадан. Куш породив ще й німрода. Він був перший могутнім на землі. Міцраїм породив Лудіїв, Анаміїв, Легевіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв і Кавтеріїв, від яких постали Філістії, тобто філістимляни. Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета, і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сінієв, Арвадієв, Цемарієв і Хаматіїв. Сини Сима Елам Ашур Арпахшад Луд та Арам. Сини Арама Уц Хул Гетер та Маш. Арпахшад породив Шилаха. Ашелах породив Евера. У Евера народились двоє синів. Один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацермавета, Ераха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала. Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці сини Йоктана. Сим, Арпахшад, Шелах, Евер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам. Він же Авраам. Сини Авраама. Ісаак та Ізмаїл. Ось їхні потомки. Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбеел, Міфсам, Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Єтур, Навіш і Кедма. Це сини Ізмаїла. Сини Кетури, наложниці Авраама, вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Сини Йокшана – Шева і Дедан. Сини Мідіяна – Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці – сини Кетури. Авраам породив Ісаака Сини Ісаака Ісав та Ізраїль Сини Ісава Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах Сини Еліфаза Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалик Сини Реула Нахад, Зерах, Шамма та Мізза Сини Сеїра Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан Сини Лотана Хорі, Геман А сестра Влотана Лотана – Тімна Сини Шовала – Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона – Айя та Ана. Сини Ани – Дішон. Сини Дішона – Хемдан, Ежбан, Ітран та Херан. Сини Ецера – Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана, Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом, ще перед тим, як царював який-небудь цар над синами Ізраїля. Белла, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Белла, то замість нього став царем Йовав. Син Зераха з Боцри і помер Йовав, і замість нього став царем Хушам і Теман краю. Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив медян на Моав рівнині. Назва його міста була Авід. Помер Гадад на місце його став царем Самла з Масреки. Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту. Що над рікою? Помер Саул, а замість нього став царем Ваал Ханан, син Ахбора. Помер Ваал Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була. А жінка його була на ім'я Мегадавель, дочка Матреда, дочка Мезагава. Як же Гадад помер, то ведомі постали родоначальники. Родоначальник Тімна, родоначальник Алва, родоначальник Єтет, родоначальник Оголівама, родоначальник Ела, родоначальник Пінон родоначальник Кеназ, родоначальник Теман, родоначальник Мівцар, родоначальник Махдієл, родоначальник Ірам. Такі були родоначальники Едомські.